اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لو عن التذكرة معرضين فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ مغفرہ اللہ جل جلالہ دجن دیاں اغه سوال کول کا پرانو نه تج تاسو سش جانم نو نغه خپل سلور صفات ذکر کلی دنیا کې موږ مزه نکاو زکاتم نو ورګل دین کې به مغيبن راو باسل او د قیامت ورځم نه من سلور خبره ذکر کې او تر دې پوری چې بس مرګ را دراغه نن الله پرمای چې فمالهم د ذالمن مجرمینو د پاره دغه صفاتون وال د پاره نبي د دې د پاره فما نبي دې تنفعهم چې فائدہ ور کې دي ته شفاعت و شفارس د شفارس کوونګو ندیبا نزان پوهه کې چې دې د ویلکی کلام مالا سبیل الفرز د کافر د پر خوشه پارس نشته چې ایمان نه وروळे داغه د پره همیشه همیشه جهنم دی زکه د دې چې تر مرګ پورې کفر کو نه د دنیا دا که همیشه ژوندیم نو زب کفر کو نه بس د دې لپاره هميشه سده جهنم دی او د کوفر سره شفاعت پیدا نه ورکی ندلته جي كلام الله کي علي سبيل الفرذ کسوک شفارس اوم کي بالفرذ ندي ته پیدا نه ورکی دي ته اس پیدا نه ورکی ک نبي ول شفارس کي فرشتو ول شفارس کي لاول خديد پرشت دنا او کوشش وکوشش وکي بلفرض يا نبي يا ملائکه يا يونيك انسان چې د دې پرشه پرز کینو الله پرمایه هغه دنه برابر دي ته پيدا نور کې زکدي سره کفر ده د کفر سزا جهنم نه نفملهم عن التذکرۃ مغرضین اوس الله جل جلاله د دې دنیای کردار باندې رات کی چې دوی باندې څه شوي دي فملهم څه شوي دي په دې کافرانو انې تذکرته چې د قرآن چې دا سراسر فن دی او نصيحت دي مورذین د دین اعراض کوي مخړي سشي وی دیبان نه چې د دین اعراض کوي مخړي والله مثال ورګي الله وی دی مثال داسې دی چې کأنهم عمر مستنفر گویا کې دا هغه خرو ندې خمر وحشي دی تاسو بلی دی زیبرا یو تکورانه خبر خر کیږي عربی کې هماري انسی وته وي چې دا انسانانه ځاتی یو جنگلي خردي هغه ته هماري وحشي وې د پټې دار جی پټې دار زیبرا عرب دی ته ماری ووح شو زنګلی خر اوات ې جې پهې کله زماری شي نو بس دا داسې په تخت تبانې پوو کانډې او نبی و نو اسلام پری مشرکان چې مک کې دی انسان نبی نو اسلام کو نو داسې تختته کوي او مخه کويتهای ګ کې دا زنګلی خورونه دی او د زمری نه تختې نو دا دای انس ان قبول ورو بي دبلیګانځه وګونی سټ ټنوږي خبرم ځان تعالګم ا یو ورځ هم غ تشکیل کیو نوغه پنجابیان او پردم لګې مونږ یو سرځله اصولو نجللو نزانانه رازه را به چې بوت کټ لاندې پټږه حسابلای مې دروازه لکټ لاندې نه میرا بار کړه تپو شي اپ محمدو نو د داعي انسان خپل بيو پولیس ولا ټانټو کې پټيو په دغه والنا تبلیغ والنا ټانټه ګړه ده دندو نووي رسول سلام بي دي دي د ندي بداسه تختهر الکا دا خمار وحشي دا زبره کې دا پورو ګاندي کې داس مري نه پيو ببل سي يوز مريو تختي رضا سي بي د نوي رسولات و سلام نه تختهر روب و نبی السلام دا دعوت رو نو اللہ پرمائی کہ انہم حمرن گویا کتاب مجرمان چی دی دقا کافران چی دی دقا زیبرا دی زنگلی خرون دی مستنفرتن چی تختیدون کی دی چې چی تریدون کی دی. او فرت فر دي دی من قصورتن قصورا نو عربی کې تسوره جماعت الرماد غشو ولته مليکي چې د غشو علا نه مغي توختيږي ویني منډي وي کاریا نو ویني منډي نو کسوره ولېکيږي د خاریانو جماعت تړلې دا یو منال او راجی هو صحیح معنی نه ده چې د کسوره نه مراد مريري زکه کسوره کې د غلبې معنی مراد ده د कहर معنی مراد ده او اوزمری ته صحیح معنی او صحیح ترجمه دادا چې دنا مراد مره دی نو فرت تختی د تختی دی من قصورته د غزمری نه د وجد ير نه بل یریدو کل امرئ منهم دا الله جل جلاله د دیغا زد او عناد بیاني د دې کې ضد او عناد دی بلکه ایراده کلی ده دی کل امری من هم هر یو سلی ده دینا لده دی مشرکانونا ایو تادا چه دتا ور کلیشی صحفم, صحفم منشرا اغا کتابونا کلاو کلاو وی نبی بن علی السلام توه بل زی راضی سوره اسراء آیت 93 ولن مینه لرقیک حتا حتا تنزل علينا کتابا نقراو موږ ته ایمان نرالو موږ ته کله کله ذاری اوسړي په نوم باندې وخت راشي پاغي ګل کلی د اسمان د دره په چدا پیغمبر ما در لګل او دی ومنه ار یو څړید ته موږ ته ځان ځل <سؤال> کتاب نې راغلي نو موږ تا نه منو یو زده او عنادو الله پر مې ار یو څلې د دین اراده کې چې ورکړي شي غلط یو کلاو کتاب یو کلاو خط یو کتاب چې پغې کې لیکلي یا بعض مفسرين ویلي چې د قرشن نبی له سلام ته موږ سبقو جوړي اوسړي خرته یو سر یو خط برودي بس یو کتاب لیکل شوی کلاو تازه لیکل شوی برودي او پاریږستا متعلق تفصيلات دی چې بس دا زموږ پیغمبر دی او پلان کیته تمه دا درلیک لیدا او منندار زړی په نوم باندې چې پلان کیته تمه دا درلیک او دې او مننه الله ویده دا اراده وی کولو دا کلا کل کل الله ویده سن شګه ده په دې باندې الله تعالی انکار کوي الله ویده سن شګه ده د دې دا انکار د دې وجه نه نه دی چې قران یو برهان نه دی یو دلیل نه دی یا د دلیل کم دی یعنی بیل اسلام سرم مجزات نشتا یا نه بل اسلام سره معجزات نشته یا د قران مستقیل دلیل نه دی په دې کې څنو کستې یا ضعف یا څه کم دی ته د دې دا انکار دا دی و چې نه دی بل لا يخافون الاخره الله بل دې په ایمان نه لري نزدک په ایمان نه رالي کلا الله اذا سنش کېږي ایمان روڑلو تا نورو دلائلو تا ضرورت نشتا کتابونو تا ضرورت نشتا سا ضرورت تا انهو تذکرا ذکر دا قرآن چده دا یو مستقل نصیت یو کاتی نصیت تا بده که دا دنیا دا خیرت دا ملک دا مخ که خلقو احکامات کورت تذکره بکی موجود دی د کبر اخیرت تذکره دا دا کئی دا اگه کامیابی د تذکره د دا کئی الله وکلا احتیاج نشته ده د ایمان لپاره نورو دلایل ده دا. دا قران چې ده یو کافی تذکره ده یو نصیحت ده نفمن شاء ذکر الله یو څوک چې غواړي ذکر انو کفمن شاء اسوک چې غواړي نو ذکر هو غفن واخلی دی باندې یا ذکر هو کر او هوت عذبه ولولی دې اوللو په دی پن واخلی او نو سیادت دی پدی باندې قبول کی بس دا کافی کتاب دی وا ما یذکرونا او اللہ ویفن شیغاسته تاسو دا صرف د انسان نه دی چې دا الله اراده وسره شاملې هاله شی الله غکار کار کی وا ما یذکرونا او دی فن شیغاسته الا ان یشا الله مگر دا چه او الله اللہ تعالی دا اللہ مجیرت و ضریق شئے او د الله اراده و ضریق اراد شئے نو بیادی فن و نصیحت اگا کبھیلو لیشی نو انسان لیا اختیار الله ورکلی ده چی کل انسان ځان لprov شک خوف کی هدایت خوف کی نو د الله اراده و ضریق شئے هدایت و توشی اسو گام لکم را کی خواه اختیار باندې دا الله اراده و ضریق نو هغه کارو شي دا اللہ دا اراده نه بغیر هیس یو کار ب کائنات کې نه کی خو انسان ځن له سلیکشن خپل لګي خو خل ځن له خپل لګي چې ځن له سخ وخت کې الله ولدا دی توفيق ورګي نو اما یس قرون دی نشي نسیت نشي غستاي لای انشاء الله مگر دا چې الله غوړي چي دی نسیت کبول کی هو اهل التقوا دا الله تعالى چې دی اهل التقوى اهل د تقوا دي اهل د تقوا الی ان یتقى به الله اهل د دې چې دا غنه یرو کړی حق د هر دې چې انسان دا غنه پر منی نه کوي د احکامات دا غ منی دا غنه یرو کی و اهل المغفره الله تعالی خووند بخنه دي چې کله انسان توبو باسی ولا ترجو کی نو الله تعالی خوند بخنه دی الله ور د بخنو کی گناونه بوته مافت دے. انس ابن مالک سمنه کلی د دی آیات په تفسیر کې چې ګورس تاسو رب پرمائی په خپل باندې چې الله پرمائی انا اهل الذ ذ اهلی ما ان اتق چمانه يروکلی شي او ما سره دی سوک شريك او غر زول شي او سوک چې ما سره ما نه يروکي او ما سره شریک و نزب دی چه انسان تیارو کی او نهګ ځ نو زه باغته بخ نه کو الله خاون د دی د چې انسان تیرو کې ځان دګناو بچ کوې د داخل خبره مننی او خاون بیا الله ددي د چې الله تکه خطې شي ګناو بس کې مااف کی. فما تنفعهم الله واي فائدہ باورن کی دہیتا بل فرض کو شک شفات دگی شفات الشافعين اش پارس د شفارس کو ان کو فمالہم فسش مور دینہ یراز کیں کان ہوم گو یا پدې دې تختا ويان اسکي از انگلی خردی تختی دنکی تری دنکی فرد تختی من قصورتی دزمارینا بلی فرت تختی دلی من قصورتی دزمارینا بلی یری دو بلکی رادلری کل امری من هماری او سلی ددوینا ایو تادا چی ورکلیشی اغتا سحفم منشرا کتاب کلاو اکیتابونا ولا ارجو تزان زان کتاب ملوشي ايو تا د چور کليشي صحفم صحفم منشر كتاب لنك لا او کليشي وي كلا لا ويدا سين شکيده کمه د صحفنشت قران کافي دي بل يخافون الاخره بل کدين يريگي داخرتنا کل دا سین د الله وی بل دلیل ته احتیاج نشتا انه یقینا قران چه د تفکرت دا نصیحت فمن شا سوچه والی د کرهون ودلولین سیادیک بلکی و ما یذکرونه ودین سیاد نشی قبل له الا ان شاء الله مگر دا چووالی الله تعالی چې د قبول کی هوذا الله تعالی چه دے اهل التقوا ہاوند دے دے چرتی وکلیشی وا اهل المغفرا او خاوند بخنه دے بخنه کی الحمدللہ رب العالمین ملائکۃ ال <سؤال> متقین و صلوات و سلام علی رسول <سؤال> محمد و علی آله و صحبه من یللمتخنو کی اللہ زمون گزلون اللہ استا رب ادا کی کریم دین کلام اللہ سز محبت نسکی از مون د جون حساب اللہ خیرت کی مسلم م نن راځي مشکله پرېښنه ختم کې تون را کوي الله کریم مرزونه پرېښنه